Розділ 35. Шарварок. 300 кораблів, що відступали в просторі Гіперіона під шквальним вогнем рою, нагадували людей, котрі намагаються відмахатися від бджіл. Шал навколо порталів військового телепорту, перевантажена диспетчерська служба, транспорт, що застряг ніби МТшки в повітряному заторі на ЦТК і перетворився на купірок. Легку мішень для всюдисущих штурмових катерів-вигнанців. Шал у точках виходу. Щоби зробити коло від шлюзового порталу на Мадгії до вихідного телепорту, зорильоти ЗСГ вишукувані, наче вівці у війській кошарі. Кораблі квантуються в систему Хеврона, кілька здійснюють стрибки до небесної брами Божигаю моря безкрайого Есквіта. До вторгнення роїв у системи мережі залишаються лічені години. Шарврок панує біля телепортів, якими сотні мільйонів біженців намагаються втекти із загрожених планет, Прибуваючи до міст і центрів для переміщених осіб, обійнятих безсильним шалом початкової стадії війни. Шал, із яким палають бунти на незагружених планетах. Три вулики на Лузі, а це майже 70 мільйонів осіб, у карантині через заколоти проти церкви ктиря, Сплюндровані 20 торгові центри, багатоквартирні моноліти спустошені натовпами людей, термоядерні центри висажені повітря. Телепортстанції під постійними нападами. Місцеве самоврядування благає про допомогу гегемонії. Гегемонія оголошує воєнний стан і відправляє десантні війська блокувати вулики. Сепаратистські заворушення на Новій землі та Маої заповітній. Ройалісти Гленнонгайта, про яких до ладу нічого не чули три чверті століття, завдають терористичних ударів на Талії, Армагасті, Нордгольмі та Літри, Нові бунти проти церкви Ктаря на пані Цендаусі Шуан і Ренесанс-Векторі. Ставка Збройних сил на Олімпі перекидає бойові батальйони із транспортів, що вертаються з Гіперіона до планет-мережі. Загони саперів-демонтажників, прикріплені до факельників у загрожених системах, доповідають, що тамтешні сфери сингулярності підготовлені до знищення і чекають на відповідний наказ каналом «Світло плюс» із ЦТК. «Існує кращий вихід», – заявляє Міні Глестон, радник Альбедо, Після воєнної ради. Виконавча директриса розвертається до посла технокорду. Існує зброя, що знищить вигнанців, не завдаючи шкоди власності гегемонії або в нашій ситуації власності вигнанців. Ви говорите про бомбовий еквівалент жезла смерті, буряковіє від гніву генерал Марпурго. Не спрацює. Армійські дослідження показали, що його вплив поширюється безперешкодно. Крім того, що це безчесний засіб, який цілком порушує нове Бусидо. Він змете не тільки загарбників, а й населення планет. Не зовсім так, заперечує Альбедо. Якщо громадян гегемонії належним чином заховати, ми взагалі обійдемося без жертв. Як вам відомо, жезл смерті можна відкалібрувати на хвилі головного мозку певної довжини. З бомбою, чия дія ґрунтується на аналогічному принципі та сама історія. Свійська худоба, дикі тварини і навіть членистоногі види лишаться неушкодженими. Підводиться генерал Ван Зейд із космічно-десантних військ. Але ж не існує способу заховати все населення. Наші експерименти засвідчили, що важкі нейтрино, бомби смерті, проникають у гірську породу чи метал на глибину до 6 кілометрів. Таких сховищ просто не існує. Проекція радника Альбедо складає руки на столі. У нас є 9 світів зі сховищами, де вмістяться мільярди людей. Лабіринтові планети. Киває та шипоче Глестон. Але ж безсумнівно. Таке переміщення населення неможливе. Не згоден, відповідає Альбедо. Тепер, із сходженням Гіпоріона до складу протекторату, на всіх лабіринтових планетах є зв'язок із системою телепортів. Переміщення людей одразу до сховищ може на себе взяти технокорд. За довгим столом враз заторохтіли всі учасники наради, але міна Глестон не зводить пильного погляду з обличчя Альбедо. Вона знаком просить про тишу і, коли та запанувала, каже Розкажіть у деталях, нам цікаво. Консул сидить у дірявій тіні присадкової тої невілії та чекає на смерть. Руки у нього зв'язані за спиною фібропластовим волокном. Ще досі мокрий одяг роздерто на шмаття. Волога на обличчі, меншою мірою останні краплі річкової води, а в основному – під. Двоє чоловіків, що стовбичать над ним, закінчують оглядати вміст дорожньої сумки. «Щарт!» – лається перший. «Тут ніс нічого варто, тільки гадський антикварний пістолет». Він затикає батьківську зброю бронламі собі за пояс. «Хреново, що не дістали того клятого килима малітуна», – говорить інший. «Та він під кінець толком вже й не летів», – каже перший, і вони обоє зайшлися в реготі. Консул мружиться, розглядаючи проти низького сонця, дві дебелі постаті в брониках. З їхнього вірки він розуміє, що це тубольці, З їхнього вигляду – старожитніх армійських бронежилетів, важких багатоцільових штурмових винтівок ЗСГ та решток Полімерного камуфляжу, він висновує, що перед ним дезертири самоборони Гіперіона. З їхньої поведінки він певен, що його збираються вбити. Приголомшений падінням у річку Гулай, все ще заплутаний мотузками, якими він прив'язав до себе дорожню сумку, а себе до килима літуна, він спершу сприйняв їх як рятувальників. Консул сильно вдарився об дзеркальну гладінь, довго не міг випірнути на поверхню, він навіть не уявляв, що можна провести стільки часу під водою і не втопитися. А на поверхні втрапив у сильну течію, яка знову затягла його під воду разом із клубком тросів та килимом. Битва була звитяжна, але програшна. І він перебував у десяти метрах від мілини, коли із заростів, невілії, вийшов якийсь чоловік і кинув консулові линуву. Опісля його побили, пограбували, зв'язали і, судячи з їхніх побіжних коментарів, готували під ніж, збираючись полишити труп на птахів і Один з поміжних, трохи вищий зі сколашеними наїжак гострими масними пасмами, присів навпочепки перед консулом і витягнув із піхов керамічний вічно-гострий ніж. «Ну і що, голубе, пару слів на прощання!» Консул облизує губи. Він бачив тисячі кінематографічних і голографічних фільмів, у яких саме в таку мить герой збивав із ніг першого супротивника і ударом з розвороту вирубав іншого, вихоплював зброю і все ще зі зв'язаними руками відправляв в Бог на той світ. Пригоди тривали далі. От тільки консул не почувався героєм, він виснажений чоловік середнього віку. Йому все болить після падіння в ріку. Кожен із цих чоловіків стрункіший, дужчий, прудкіший і, вочевидь, підступніший, ніж консул, навіть у розквіті своїх сил. Він бачив насильство на власні очі і навіть сам колись його вчинив. Та життя і вишкіл чоловіка були присвячені вузьким, зате тихим стежинам дипломатії. Консул ще раз облизує губи і каже: Я заплачу. Чоловік, той, який сидить на впочівки, посміхається і водить туди-сюди сантиметрів на п'ять від очей консула вічно-гострим ножем. «Чим, голубе? У нас твоя універсалка. Нам там гроши за неї вивалять до гівна з золотом», – відповідає консул, усвідомлюючи, що це єдине поєднання трьох складів, що зберегло свою владу впродовж століть. Чоловік, котрий сидить на впочівки, не зреагував. У його очах погляд, який спрямований на лезу ножа, хворобливий блиск. Та підходить інший і важко кладе руку на плече напарника. «Братело, що ви тут перетираєте? Звідки в тебе золото?» «Мій корабель», – говорить консул, – «бенарис». «Бреш, очезико!» – чоловік, котрий сидить на впочепці, підняв лезо до своєї щуки. «Бенарис – то старезна баржа плоскодонка на мантовій тязі. Належить синьошкірим, яких ми порішили три деньки тому». Консул намить заплющив очі, змагаючись із нудотою, що підступила до горла. А Бетік та інші андроїди з екіпажу покинули б на одному з катерів трохи менше тижня тому, прямуючи на південь, на свободу. От тільки знайшли, напевно, дещо інше. А Бетік – капітан екіпажу, говорить він. Хіба нічого не сказав про золото? Чоловік із ножем вишкірився. Шо багацько, говорив мало. Розказав про маршрут. Ча він зараз в окрайці, вгорі потечії? Далекова до від цього матері, як для маржі без ман, думається мені. Толепелько обаме. Інший також присідає на почепки поруч із консулом. Наче тобі було золото на тій баржі, а, голубе? А ви мене хіба не впізнали? Консул піднімає обличчя. Я кілька років був консулом гегемонії на Геперіоні. Ти, бляха муха, з нами не шуткуй. почав був чоловік із ножем, але його перебив інший. Точно, голубе. Я твоє обличчя з голофільму, що крутили в таборі, пам'ятаю, коли ще був малим. То нащо тобі, чоловік з гемонії, те золото вгорі горі річці, коли на голови саме небо падає?» Ми пливли до сховку, твердині Хроноса. Відказує консул, намагаючись не проявляти своєї радості, але в той же час, будучи вдячним за кожну секунду життя, що вони йому дарують. «Навіщо?» – міркує якась його частина. «Ти втомився від життя. Готовий померти. Але не так. Тільки не тоді, коли на твою допомогу чекають сол, рахіт та інші». «Кілька незаможніх громадян Гіперіона, – говорить він, – евакуаційна адміністрація не дозволяє транспортувати золото у зливках, тож я зголосився допомогти їм переправити ці скарби в підвали твердині Хроноса, старого замку на півночі хребта Воздечка, за певну комісію». «Трясся, ну ти псих! – шкіриться чоловік із ножем. – Та ж усе, що на північ звідсіль, теперішки під ктерем!» Консул опускає голову. «Сенсу імітувати в тому, та відчуття провалу немає». Ми у цьому теж переконалися. Андроїди з екіпажу дезертирували минулого тижня. Кількох пасажирів обив тир. Я летів вниз по течії сам. Чорта з два. лайте чоловік із ножем. У нього знову нездоровий, неуважний блиск в очах. Секундочку. знову втручається його напарник і міст наляскає консула. Та десь твій корабель із золотом, стариганю? Консул відчуває присмак крові. Вийшли за течією. Не на рисі, а схований в одній із її приток. «Вало!» – каже власник ножа, приставляючи його лезо плазом до шиї консула. Йому й то різати не доведеться, щоб убити дипломата, а просто прокрутити лезо. «Кажу ж, це фігня. Ми марнуємо час». «Секундочку». І далі не здається його напарні. «Дуже далеко». Консул перебирає в пам'яті притоки, які він проминув за останні пару годин. Уже пізно. Сонце майже торкнулося маківок дерев у гайку на заході. «Одразу за шлюзами карли», – каже він. Ну і наша ти летів на цій іграшці, замість того, щоби пливти на баржі. По допомогу. Адреналін у крові консула уже впав, і тепер він відчуває смертельну в тому, що межує із відчаєм. Надто багато бандитів на берегах. На баржі було дуже ризиковано. Килим літун безпечніше. Чоловік найм'яче спочинає реготати. Забери ножа, обеме. Прогуляємося трошки вгоруга. Обем підскакує, мовошпарений, вошпарений, ніж і досі у нього в руці, от тільки лезо і гнів, зараз обернені до його напарника. Ти й обудався, мужик. У тебе в голові гімнаміж вух натисано, а, мужик, та він же бреше, бо не хоче вмирать. Чи і вухом не повів, не відступив ні на крок. Може, й брехло, то і що? До шлюзів можна дійти за півнягеш? Нема човна, нема золота, ножем по шиї бастагеш, тільки повільно підвисивши його до гори дривом». Є золото, все лишається в силі, тільки по Гострим штрикнули, і ти вже багатієш. Обем секунду вагається між гнівом та глуздом, одвертається і вгороджує восьмисантиметрове лезо керамічного вістрогострого ножа у стовбурневій вілії. І йому не вистачає часу повернутися назад до консула та присісти навпочівки перед ним. Перш ніж гравітація дає знати дереву, що його перерізали навпіл, і стовбур падає на берег річки із тріском поламаного гілля. Обим хапає консула за баркем. «Слухай сюди, чоловіче з гегемонії! Які спроби розпадтякувати? Тікати, падати, стрибати. І я чи крижитиму тобі пальці та вуха просто для вправляння. До Петра!» Консул, хитаючись, зводиться на ноги, і вони всі троє рушають у підлісок під крони невисоких дерев. Він йде у трьох метрах позаду Чеза та стількох же перед Обемом. Йде у зворотному напрямку, Віддаляючись від міста, зорельота і будь-яких шансів на порятунок соло та Рахілі. Минає година, і консул не може придумати жодного розумного плану, який би можна було розіграти, коли вони дістануться приток і не знайдуть баржі. Кілька разів ще змахає їм рукою, щоб вони замовкли та сховалися. Одного разу через лопотіння павутиння у гіллі дерев, а ще раз через шум на річці. Але вони не зустрічають жодної живої душі, жодного натяку на порятунок. Консул пригадав випалені будівлі понад річкою, порожні хатки та безлюдні пристані. Страх перед ктерем, страх залишитися на поталу вигнанцям, пропустивши евакуацію та місяці пограбунків утікачами із самооборони, перетворили цю місцевість на пустку. Консул варганить виправдання та намагається придумати, як потягнути час, але відкидає усі варіанти. Його єдина надія полягає в тому, що на близькій відстані від шлюзів, де вода глибока і бистра, він може стрибнути в річку і спробувати з зав'язаними за спиною руками протриматися на плаву, поки його не віднесе у лабіринт крихітних острівців нижче за течією. Якщо забути про втоми неспроможність від цього, пливти навіть із вільними руками. Та й поцілять у нього ці двоє за виграшки, навіть якби він мав фору у 10 хвилин і стартував би десь поміж гряд і корчів на річці. Консул надто втомлений, аби бути розумним, надто старий, аби бути сміливим. Він думає про дружину та сина, які загинули давним-давно під час бомбардування брешшої людьми, яким бракувало честі не менше, ніж цим двом істотам. Консул шкодує лише про одне, що він порушив дане слово і не допоміг іншим пілігримам. Шкодує про це. І ще про те, що не дізнається, чим це все скінчиться. Позаду нього ніби харкає обем. Чарти з ним, Чизику, чуєш? Може пустимо йому трошки крові? Гляди, розговориться, чуєш? А потім підемо до баржі самі, якщо є десь та баржа. Чуєш? Чез розвертається, змахує під очей, хмуриться, замислено на консула, і відповідає: Че, а чому би і ні? Мядьє час, містинка, саме те ті, ж. Тільки дивись, про те, що він міг говорити до самого кінця, чуєш? А то, ххириться Обем, закидаючи гвинтівку за плече, та видовбуючи вічно-гостри ніж. Не рухатися, гуркоча голос згори. Консул падає на коліна. А бандити колишні самооборонівці швидко і вишкленно наготовляють зброю. Щось десь шумить, гуркоче шмагає навколо гілками. Курява стоїть стовпом. І консул вчасно задирає голову, аби помітити брижі на похмурому призахідному небі. А нижчі лінії хмар він відчуває прямо над ними масу. Вона спускається, ще дістає свій голкостріл. цілиться із ПЗРК, а потім вони всі втрьох, перекинувшись, падають не як підстрілені солдати, не як от віддачі в якомусь балістичному рівнянні, а ніби дерево, що його раніше підрізав обем. Консул рухнув до у пил та гравій і лежить там не кліпоючи, нездатний кліпнути. Аудіотравматична зброя. Гадає він, поки його синапси тужають немов стара олива. Поруч вибухає локалізований циклон, щось велике і невидиме приземляється між трьома розпростертими укуреві тілами та берегом ріки. Консул чує, як від відчиняючий слюк і гудять на нерабочому ходу ротори-турпіни в внутрішнях апарата. Він і досі не здатен кліпати та навіть думати про те, щоб підняти голову. У його полі зору всього лише кілька камінців на рінистому пляжі, пейзажики з дюнами, лісок трави і велетенський, на такій відстані, самотній мураха-архітектор, який раптом, здається, зацікавився зволоженим, але непорушним оком консула. Комаха починає квапитися у прагненні здолати півметра, що її відділяє від офтальмологічного призу. А в голові дипломата проноситься думка, адресована неквапливим кроком позаду. Хуттіше. Нараз під пахви консула сковзнули чужі руки. Хтось рохнув, і знайомий голос натужно проказав Дідько, а ви погладшили. Дідько, а ви погладшили. За каблуки волочаться по болоту, підстрибнувши на скрчених пальцях чеза, яких. Проймали хаотичні корчі. Чи може то були пальці Обема? У консула не виходить повернути голови, аби роздивитися їхнє обличчя. Та й рятівника не видно, аж поки його не підняли, не хриплий речитатив «Проклять йому на вухо», не втягнули через правий люк блістер екранольота, що відключив камуфляж, і не поклали у довге м'яке шкіряне пасажирське крісло із похиленою спинкою. У полі зору консула з'являється генерал-губернатор Тео Лейн, хлопчакуватий на вигляд але вираз його обличчя вмить набуває трохи демонічної подоби, коли зачиняється люк і вмикається червоне внутрішнє світло. Молодший консул нахиляється і застібає павутиння аварійних пасків на грудях консула. Перепрошую, що ви потрапили під аудіотравмат із тими двома. Тео сідає в крісло, прилаштовує свої паски і крутить омніконтролер. контролер Консул відчуває, як здригнувся і злетів екран на мить зависнувши над однім місцем, перш ніж без ані найменшого тертя, Розвернутися ліворуч. Від прискорення консула притискає до крісла. «Вибір у мене був маленький», – пояснює Тео на фоні тихих звуків у середині літального апарата. «Ці штуки мають на озброєні лише аудіотравмати для боротьби із масовими заворушеннями, і найпростішим виходом було застосувати їх до всіх на найслабішому рівні, а потім швиденько підібрати вас». Звичним порухом одного пальця Тео поправляє на носі свої архаїчні окуляри і шкіриється на консула. Стара кондотьєрська приказка – вбивайте всіх, Господь знає тих, хто належить йому. Консул примудрився поворухнути язиком, видобити із себе якийсь звук та пустити слину на шкіряну оббивку сидіння. Спробуйте розслабитися на хвилинку, озивається до нього Тео, зосередившись повністю на приладах та краєвидом за вікном. дві три хвилини, і ви спокійно зможете говорити. Я летітиму низько та повільно. Тож до кіця в нас буде хвилин десять. Тео зиркнув на свого пасажира. Вам пощастило. У вас сильне зневоднення. Ті двоє вмочили штани, коли попадали. Аудіотравмат зброя гуманна, але спричиняє конфуз, коли поруч немає запасних штанів. Консул пробує висловити свою думку щодо такої гуманної зброї. «Іще пару хвилин», – знову говорить генерал-губернатор Тео Лейн, протягнувшись до консула і витираючи йому щоку носовичком. Маю вас попередити, що коли дія травмату слабне, виникають дискомфортні відчуття. І цієї самої миті ніби хтось струмляє кілька тисяч голок і шпильок у тіло консула. Як ти в бісами мене відшукав? Цікавець консул. Вони в парі кілометрів до міста досі ширяють понад рікою Гулай. Він уже спроможний сісти, його слова можна більш-менш розібрати. І попри те дипломатради, що є нагода посидіти кілька зайвих хвилин, перш ніж доведеться вставати і йти. Що? Я спитав, як ти мене знайшов. Звідки ти міг знати, що я спустився гулаєм? Повідомленням світло плюс від директриси Гледстон. Персональним. Підстаренький шифроблокнот консульства. ледстон. Консул розминає руки, намагаючись повернути чутливість у пальці, користі від яких зараз не більше, ніж від гумових сосисок. Якого дідька? Звідки Глестон могла знати, що я потрапив у халепу на гулаї? Я лишив передавач старенького комлого бабусі Сірі в долині. Щоб зв'язатися із Прочанами, щойно я одержу свій корабель. Звідки ж знає Глецтон? Мені це невідомо. Але вона точно вказала на ваше місце перебування і згадала про Халепу. Вона навіть зазначила, що ви будете на Килимі Літуні, який зазнав аварії. Консул мутає головою. У цієї дами Тео ресурси, які нам навіть не снилися. Так, це точно. Консул роздивляється свого друга. Тео Лейн уже майже один місцевий рік працює на посаді генерал-губернатора нової планети Гіперіон у складі протекторату. Але спикатися старої звички, звертання на ви, ніяк не міг. Все ж таки сім років служби на посаді віце-консула та старшого помічника під час каденції консула давалися в знаки. Востаннє він бачив цього молодика, тепер уже не такого молодого, як міг помітити консул, адже через тягар відповідальності на молодому обличчі вже проявилися зморшки, коли той, не тямився з люті, що консул відмовляється від генерал-губернаторства. Це було тиждень тому, віки і епохи тому. До речі, консул чітко карбує кожне слово. Дякую тобі, Тео. Генерал-губернатор, замислившись про щось, механічно киває. Він нічого не питає про те, що консул бачив на півночі за горами, не цікавиться долою Пілігримів. Під ним у напрямку кітця широко розливається і в'ється гулай. Далеко позаду, аж до самого обрію, піднімаються невисокі безкиди, і їхні гранітні брили тьм'яно мріють у надвечірньому світлі. У подивах бризу мерехтять вічно голубі зарості. Тео, як тобі вдалося викроїти час і з'явитися за мною особисто? На гіперіоні обстановка зараз, мабуть, така, що можна з лузду з'їхати? Можна. Тео перемкнувся на автопілот і розвернувся до консула. Лишається кілька годин, можливо, хвилин, до фактичного вторгнення вигнанців. «Вторгнення!» – кліпнув здивований консул. «Тобто до висадки!» «Саме так!» «Але ж флот гегемонії в абсолютно хаотичному стані!» «Вони і так ледве втримували позиції проти рою ще до нападу на мережу!» «Мережу?» «Цілі системи під ударом! Рій багатьом загрожує!» «Збройні сили наказали флоту відступати через свої армійські телепорти!» «Проте, напевно, кораблям у системі не так просто вийти з бою!» «Мені деталі ніхто не повідомляє!» Але всім уже ясно, що вигнанці хазяйнують де їм завгодно, крім оборонного периметру навколо сфер сингулярності і порталів, виставлених військами. Космопорт. Консул зараз думає про розжарені останки свого прекрасного зорельота. Обстрілів ще не було, але військові не баряться і відводять свої спускові катери і транспорт у якому ахутчіше. Тут лишилися тільки базові підрозділи десанту. Що з евакуацією? Теорію готнув. Цей звук із вуст молодого чоловіка виявився найгіркішим на всій пам'яті консула. Евакуація поширюється на співробітників консульства і важливих громадян, яких умістять останні спускові катери. Вони покинули спроби врятувати населення Гіперіона? Та вони навіть багатьох своїх витягнути не зможуть. По світлоплюс «Світло плюс» до нас просучилася звістка про те, що Глестон прийняла рішення віддати Загрожені планети мережі напоталу нападникам, щоб виграти час для перегрупування збройних сил, заощадити пару років і забезпечити оборону, поки до них доберуться рої з урахуванням їхнього часу в борг. Боже мій, шеподжеконсул. Усе життя він працював представником гегемонії і в той же час виношував плани за її повалення, аби помститися за бабусю і її спосіб життя. Але тепер, коли все дійшло до реальних подій. Актер, раптом цікавиться він помітивши пересадкуваті білі споруди Кіцца за пару кілометрів попереду. Сонячне проміння торкається пагорбів та ріки, ніби востаннє благословляючи їх на ніч. «Ми все ще одержуємо звіти», – мотає головой Тео. «Але вигнанці зараз посіли роль головного джерела паніки». «Але ж він іще не в мережі?» – перепутає консул. «Я маю увазі зіктеря». Генерал-губернатор різко поглянув на дипломата. «У мережі? Звідки йому взятися в мережі?» Телепорт порталів на Гіперіоні так і не відкрили. Біля Кіцця чи Ендіміона, чи Порт Романса, не зустрічали. у жодному великому місті. Консул у відповідь промовчав, але замислився Господи, моя зрада абсолютно ні до чого. Я продав душу, щоб відкрити гробниці часу, але причиною падіння Гегемонії стане не ктир, а вигнанці. Все ж таки нас вони перемудрили, і моя зрада гегемонії це частина їхнього плану. Послухайте різко заявляє те, охапаючи консула за зап'ясток. Є причина, чому Глестон наказала мені покинути все і відправила на ваші пошуки. Вона дала право звільнити ваш корабель. Прекрасно, вигукує консул. Тепер можна... Послухайте, ви не повернетеся у долину гробних часу. Глестон хоче, аби ви обійшли периметр ЗСГ і знайшли в системі елементи Рою. Рою? Навіщо? Директори хоче, аби ви вступили з ними в переговори. Вони вас знають. Якимось чином вона спромоглася повідомити їх про ваш приліт. Їй здається, що вони вам дозволять, що вони не знищать вашого корабля. От тільки підтвердження цього вона не отримала. Ризикова справа. Консул відкинувся на шкіряному сидінні. Він почувається, наче знову зазнав удару аудіотравматом. Переговори. Про що мені вбіся з ними говорити? За словами Глетстон, вона може з вами зв'язатися з світлом плюс, тільки, но ви покинете Гіперіон. Це треба зробити дуже швидко, сьогодні. Перш ніж перед роями впадуть усі світи першої хвилі. Консул чує слово сполучення світи першої хвилі, але не уточнює, чи серед них є його люба і заповітна. Можливо, гадає він, так було б навіть краще. Ні, я вертаюся назад у долину, відказує він. Ти поправляє окуляри. Вона вам не дозволить. Справді, усміхається консул. І як вона мене зупинить? Зіб'є зореліт? Не знаю, але цитую, не дозволить. У голосі Тео відчувається справжня тривога. Тут в армійському флоту є кілька кораблів орбітальної охорони та факельників для супроводу останніх катерів. Що ж, усмішка не сходить з обличчя консула. То нехай спробують збити. От уже два століття кораблям з екіпажами ще жодного разу не пощастило сісти біля долини гробниць часу. Техніка долітає справно, та люди на їхньому борту щезають. Тож, перш ніж мене перетворять на шлак, я вже висітиму на дереві ктеря. На мить він заплющує очі, уявляючи, як на узвищі понад долиною приземляється порожній корабель. Він уявляє, як солдюре та інші, дивом повернуті, біжать на захист корабля, рятують за допомогою його хірургічного відтілення гетамастіна й і Бронламію, а завдяки криогенній фузі та спеціальній камері – маленьку Рахіль. «Господи!» – шипоче Тео, і шок у його голосі виводить консула зі стану замріяності. Вони саме пролітають над останньою лукою річки перед містом. Бескиди тут трошки вищі, тягають апогею на півдні, де здіймається вирізблена скелі подоба сумного короля білі. Сонце на вечірньому лузі заливає світлом низькі хмари та будинки східного кряжу. Над містом шаленіє битва. Хмари простромлюють лазерні промені, кораблі рояться і горять, немов мушва, яка надто близько підлетіла до полум'я, а під хмарною стелею на розмитих плямах підвісних полів. Дрейфують парашутисти і десант. Місто Кіц зазнало нападу. Вигнанці прийшли на Гіперіон. «Та бодать тобі трясся!» благоговійно шепоче Тео. Уздовж узлісся на південно-східній околиці міста на коротку мить спалахує вогонь і виникає інверсійний слід ракети із ПЗРК, що несеться навпростець в екраноліт гегемонії. «Тримайтеся!» – кричить Тео. Він переключається на ручне управління, клацає тумблерами. Робить крутий правий віраж, намагаючись потрапити всередину внутрішнього радіусу повороту дрібної ракети. Вибух у хвостовій частині вириває консула з плетива аварійних пасків, і від цього на секунду в нього затуманюється зір. Коли він знову може зосередитися на подіях, в кабіні вже з усіх сил валить дим. На потімки блимо червоні аварійні вогні, і ці системи крану льота 20 нагальними голосами попереджають про падіння. Тео похмуре горбиться над омніконтролером. Тримайтеся! Абсолютно дарма, повторює він. Екраноліт заточується. До горла підступає нудота. Апарат ніби знаходить опору в повітрі, зривається із неї. І, перекидаючись та кринячись, падає на охоплене пожежами місто.